Потім він не здігнав фуру та знову заліз туди. Робітник, повз якого він пройшов, стояв із хвилини, мов остовпілий, поки нагай солдата зі свистом не оперезав йому спини. Тоді він узявся похавцем працювати знову. Солдат не звернув ніякісінької уваги на матроса та придивлявся тільки до екіпажу, що в ньому їхали Франсуа і Вінсент. Вінсент, побачивши, що Дюваль знову пішов до фури, підштовхнув негра легенько під бік. «Ну, розповідай же, старче, далі!» Собака подався геть, і що далі? Негр кахикнув і забелькотів далі. «Гай, гай, гай!» – заверещав собака, шпурнув свою торбину і побіг геть. «Ах ти ж лиха година!» сказав Келеп злякано, бо вже він чув, що йде леопард. Він мав, на щастя, ще стільки глузду, щоб сховатися під посохлим листям. Леопард прийшов, запримітив ураз собакову торбинку. «Еге-ге! Крадуть горіхи!» сказав він люто. «Вам це так не мене!» Він почав отож шукати, але не міг нічого знайти, і хотів уже вертати додому. Тоді прилетіла чорно-біла пташка, сіла на горіхове дерево і заспівала «Під листям, леопарди, під листям!» Келепові аж мороз побіг по шкурі, і він заривався чимраз раз глибше, та птах співав усе голосніше «Під листям, леопарди, під листям!» Леопарда дуже роздратувало даремне шукання. Він подумав, що птах хоче просто його піддурити. Він схопив поліну і шпурнув у птаха. Та той перестрибнув швиденько на другу гілочку. Поліну тільки збило декілька горіхів і упало долі. Тим часом Келеп дополз аж до коріння і думав, що він уже врятувався коли птах знову почав співати «Під корінням, леопарди, під корінням». Коли леопард це почув, він пішов простісінько до горіхового дерева, обережно розгорнув посохле листя, подивився під заголене коріння і просто вічі келепові. «Так це ти, злодюго!» – гукнув леопард, – узяв торбинку а в його висіло дві торбині через плече. І хотів у це сховати туди келепа, коли той сказав, «Дорогий друже, не клади мене в гарну нову торбу, краще поклади в другу, вона старіша і не така вже гарна. Подивись, який я бродний, я тільки попсую тобі торбину». «Ти маєш рацію», – зауважив Леопард. Поклав келепа в стару торбу, і побіг з нею геть. Таке липс хитрував, порадивши Леопарда на це діло. Він добре знав, що стара торбина в кутку вже дуже була трухлява, і що він легко зможе розсунути бамбукові соломини в куточку. Він, не гаючи часу, взявся до роботи і був дуже радий, коли опинився на м'якій траві. Та перед тим, він наклав у торбину, і гайно там зосталося. Щоб Леопард не почув відразу, що торба полегшила, сказав сміючись, Келеп і пішов додому. Спинився на хвилину, щоб спочинути від страху, і пішов до свого приятеля висловити йому свою думку про його поводження. Леопард також прийшов додому та звелів негайно зогріти води. Одного з поміж своїх синів він послав, наказавши йому скликати всіх приятелів та знайомих на бенкет скажи їм, що я спіймав Келепа, коли він крав горіхи, і ми його всі разом з'їмо. Син пішов, і гості посходилися. В цій хвилині Вінсент штовхнув старика на вбік і велів йому замокнути. З лівого боку, з за невеличкого гаю, нісся Стогін. Тихий і жалібний, він розлягався з правильними інтервалами. Екіпаж посувався далі, Стогін голоснішав.